Je tu knižní okénko a s ním typy na zajímavé novinky. První se jmenuje Leopardem v patách, aneb zápisky lékaře nomáda. Její autor, Jean-Christophe Ruffin, který patří mezi nejvýznamnější postavy světového humanitárního hnutí, se v této knize ohlíží za zákrutami vlastního života. Nahlédneme do pozadí fakultní medicíny, humanitárních aktivit i vojenských misí OSN, nemocnic, kabinetní politiky i vrcholné diplomacie. Svou životní cestou, která ho doslova zavedla do chýší i paláců, Rufin prochází s vtipem a nadsázkou, uměním zkratky a neokázalou hloubkou. Vážnost, kterou za jeho historkami nakonec tušíme, je o to působivější. No a pak tu mám doslova lahutku pro milovníky napětí a to od amerického autora Denise Lehana. Román Podroužkou noci, jehož hlavní hrdina Joe Coughlin v jádru dobrý člověk, muž pevných zásad a vytříbeného smyslu pro spravedlnost. A také hlava mafiánského impéria a nelítostný gangster, který se umí drsně vypořádat s konkurencí, kukluk s klanem, či kýmkoliv jiným, kdo se mu postaví do cesty. Jeho další osudy sleduje volné pokračování s názvem Zmizelý svět. Romány se staly předlohou pro poslední film Bena Efleka a mistr hororu Stephen King o nich řekl. Nejlepší gangsterka od dob kmotra. Tak co k tomu dodat? Mé dnešní knižní typy jsou knihy Leopardem v patách a gangsterka Podroužkou noci a zmizelý svět. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu kosmas.cz CZ